قدرو اذن منا انا فاضي رسول الله عليه الصلاه والسلام په وخت ما ادل الله ما ذكرنا ما ذكرنا ته سه سه در سه کو در سنا وړي نو بهند رشادخد افضل نه دي عشا دي اگر افضل نه ترجمه مطلب دا سحمان دغشان تیلیگ کڑو عامیدان تا اید آغاب شفاق دا سلسلی لیلی دا افضل وقت تو تاکیدی نید ها ایلیہ من شوگدین کوچی ری تماش غدام خیطر آگا هم مخشتر لیلی او سوچی دیده محکیو روشا نامت این او دغشتر گیدی ودين الشيء بالدعي وكي لكن لا دا مسألة دانو قولنا الشيء مفصلة لا تتوصى بالتلميزية والمخارج ذني على الإطلاق ذكرها بقيندي ذني على الإطلاق بجواب قيندي ذني فقط في ميش كده جواب قيندي صحيح خبر هذا في نفسه جواشته کچه مفاوید د سراتې په نفسی عاشق او زینش په دا ځای یې نشنره تو زه دې پورا تفسیرا بلکل رسول مانهستا خبر اور سینم بلکہ برام موختل سین وراد قال يروي قال لك قدي هذا عنهم وجاءنا عن يسلي عاله للثين وقال ذلك ايضا وهذا عننا الى ما قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حلاق <تصفيق> قال <تصفيق> حدثنا الجدامي توير عن ابي الياس قال حدثنا عثمان بن عاصم قال حدثنا زيد بن راتين قال حدثنا هارون بن عين قال حدثنا سفيان قال عن ابي الياس عن ابي عين دبيان قال كما عمرهم لهم قال الى الموت ورتب عيشه اشهادت ولا ترسلها اعقب كم حسن الخفاين ومن ذكر وار خبغت مدينه تمام ذي الى ساعه ان زين قد ما معلوم اشره دي محكي الى نكن لك تنست يوم تصو رسكويش بس مون فذا كونشي في هذا انه جعل كل او غره افت باندې کوي خو ی ځای کنده و دی وان زموخه نو بل چان دوه ما موږ دې دې پکې تن دي او دی چې دې تر یا ها مون تر نسپل پر دای احوال دې او تر دې سلسل نیر پر دې دای نه بلکه ذا په انډغام محموده او ده ثلثه ثلثه شي ذا په انډغان له محموده بلکه ذا په افتضال باندې محموده او انه شي بل هوا اخذ بالفضل يتلو في تقديمها ثلثه پوری ذا قامت فضیلت دې دا ثلثه اول چې دې دې طرفولو دې کې فضیلت دې په وما بیان هادان وقتی نیسپنی بید لیدید منتی نیسپ دی بیان عمران دی ده سولس نلوسا تر نیسپا قوری سولس نلوسا نیسپا قوری دا جان دامار دیمار دیمار سنگ بیان دی ای انه حدون الوقت الاول دا دا خیشیت ده سولس نلوسا حکام دی وفاق الوقت چې د ثانی چه دنیس نلوسا ریتیم دی داگان خود هاتنه او یو وخت افسن یو وخت متوسیت یو وخت انا وخت افسل څو څو وخت متوسیت چې هغه ته نشوره انا دي نه کومه ته دا غاده نه سمه غوستي ها او ابو لوه ابو طهار الله تبارک ما قدنا الی کا من علیه و تعالی او ابتدى انا كل ما اجد مره حاجه في العشاء انما لا تثبيت في النوم إنما التثبيت في اليقظه حديث الحديث لا تثبيت في النوم انما التثبيت في اليقظه تثبيت اليقظه جفي د دې او احمد په بل ټیم کې داخید او ماي کر دم ما حفن کي تفيد کي دما زتم ختم شي ما ځم دا چې د نسله پوری بیا سوت له پري راوي نه تفرید ارشي چې طلوع ال فجر شي بیر بل ټیم داخید بیره تفرید راوي طلوع ال <سؤال> فجر نه مخکي وختم کې چې د شو تفسیر ترانه وایا وای. خدا بوذرون <تفریح> خدا او د بیا ثاني کتاب دی دغه محمد دیره کومو او تعالی دا ما دې نه دې مخ طلب الا ما بيننا مما مخلفون عیندا په ذو اوقات دان همدا مشهره کې پدې کې ايما ثلاثه هم د غشن کې وې کړه مختبه تر ترين حکم هر په دې غذا دې چې دې موږ په دې باندې مثجا ولې قالوا قال ندير له عاب وقيا قام دين برصري مطلب بده يوكي مثلي شيري ماته پر حسن میږات پسند ماينده سيدي امام روحنا انا اذا صار مثله شي مثلي اولي امام ابو حنيفه دعا فادر او یو دغه کولې په तिसرني او قال به سوف محمد د صاحبین مدامه او کولې ای موصل اساس او کولې مبهین کوو دا زمونږ رايدا په तिसلا ورته امام ابو احیفا د پاره مشاول کې قومه د دین دی کوم چې دغه د دی امامه تی امام محمد صلی الله علیه و ترین د افات او قاوله د رسول الله ص باندې چې په دې موراد چې مونږ شېرې نه د ما څخه خې مون مثلوات کوله شي امام ابو حنیفه هم مثلیانو دلیل اهجزی قال لهم کړه دې د دې لپاره د دې حتی اذا صاوا فی تلول حتی ادا صعوه فیع تلویل چیزا ہم آره هم سوری چیری لام برابر شدو فیع تلویل کر را اوگرلی عام قامت ایسان صور دومی سو درسی دیگی تاییی بارا خدا پا خات اول بانی مسدیدی خدا پا کم جوانجی؟ مسدیدی هاں خات اول بانی حتی ادا صعوه فیع یا حتا ای تاسو ساو ساو ذل تل فهد دوه وخت کې کړی دی دا په احتیاج باندې دی ها زوهر نمثل اول نموڅه کوا عصر نمثل اول نموڅه کوا زوهر د میثلا اول نمورڅه نهم ورحيفه کوشش دیه په رحیمه نه نه مدبه بابا به مینه به صلواتین دا اوس دوم زر په یو تیم کول دته یو نه صلواتین یما نسبت د جواز شو دې تقدیمان و تاخیران ما صفخین پټین کول او د ما صفخین د رسول ما دې گھر کول او ما خان د رسول محسن لیسم د جواز قائم دي خو چر کرچه پته راښتا او دل کی په حاله ده فقر امائی ماری کم دامون سامن. ابن حبیب ماری کمی وی سینب سے یرتیہم نکاتی کمی بیلچوئی لوانی نتیگ دای جبیلچوئی لوان دے یما تقدیمی تاخری کوریس. دویم قول بیلن حضم دیں امائی ماری که حادن منصوب دیں جمع بتاخير اذا بتقديم رجل ما صحيح د مالي ګټ تم تاول لدي غون دیشتا خدای ما دی اگر مون ما تا لدي غون جايش نشته د ما همه پسند تاول لدي غون جايش تری خدای ما خسن ما قبل وقت کې دي بعد وقت نيشي توافر حلول هم متکان حل چمتي دا ستاري وي چوکي بيڅه رواني او سلام جمع بي ته خير جايز دي تعمين وي پينځم احناف جمع بارف او مذلفه کي لذيذ بوشتو بارف کي جمعه تقديمينا دما ديګر مونځو په ما ته وي اوپا موازه لفاکی جمع بتاخید ده ما خامون ما خوستان پتیم کود. در دین علاوه، جمع بین سلاته نو، حاکیقتن نشدی، سورتن و فیدان شده. حاکیقتن نشدی، او سنگتنی ها، سورتن و فیدان شد، اگر بزاحت و سلامانده. بلکه جمهور ہے اول ہغد علیہ پیش کی اذا ہانا جوان دین الصلاتین ماجود ہیں کموں تو ہویتم باب درے پر ایک طاق میں کہ جو کہ قال ادنا قال موت لاکه یما ذکر سلا به دې مسعود و او به یې قال عند النبي قال اقل اني وابن انما حضرت یو مت واخینې کې تقریف کې آیا د یقین کوی چې حذر امانه هم خاص رده چه مازفرخینا و مازیگوه دیگه سبا خاص رده چه مخام و مخصطه و جمع بیانه سلاتین بیلاعوذر صحبیت شده تابیر می سنگو کون جمع بیانه سلاتین بیلاعوذر سفر و مره او خویلک مریضانو زر طول مریضانو مره مره چیتا و جمع بیانه سلاتین پا جیتر خباری جپا عمان توشیدانی نوڅو کېنه واه ها وېې ما عندنا ايتعلم يلقائنا محمدين ان قال امرنا اليوم على حدنا عمل من ما رحم دې سکړې واجن اثر او ماجه ګرځې ماخه کوي واخره المغرب عجر العشاء قال و انا ذو ذلك از مان پیدا ګمان دې خدایره وله کې دا تاویل دی وقبل وخت کو دا د احناف تاویل دی دا تاویل دا تاویل دې وخت فواید شو یابیر تیرې د کُنیا بو شاسا یا مجې پنیا سره دد شاگرام نيریه چېر یابیر خبره وله چې په مدینه کې د جمه بیانه سورته څرګرامه همرب دینان چې څنګه بي عزرا بي سفر جمه سم دشي دینه اتایل ترغا ورغه کم تاویل جحنا پده کوي کئی. جنی کم تلتو رغی نو. نو جابیر او بشاشا خویوکت ده اگر د ده تاویل که. تاویل ده اگر مخته که. اگر ده تاویل محو محفقته که. حاصل ده تاویل ده چه ده محسوخین. او ده محام پا ما بین که حد فاصلن د یو انتهي بار در د بل ابتدای بار دي د یو انتهي بار در تو يم دما حم او دما فسان فما بين کې ام حد فاسدان اشت د یو انتهي بار در د بل ابتدای صاحب دو و اشتاقن تهي بار در ابتدای بار معلوم اغه تططا واچه دا چریدا په تړو بږي داخلي ما دا چریدا په تړو بږي ختم راشل اسمهټه کې بعد ما صفين منځو کو لاسمه دا کم په تړو و شروع کو سلو ته په دې فاريو شوچته فاريو شنو سم د شپه مازی گھر تم داخل شوی نو ابتدای عبادت مازی گھر بشو شي مو تحصیل غوته شوی د مازی گھر موږ شو صاحب وحدت دا بار دي مازی ميدلې چې د یوې تیاهي بار غو پسې وېسره ابتدای بار بشو کی غابیر مسام ما تقتو کو چاو کېږي شنزا تعيق کو کته حنا حنا کیدا تاویل خود لږه کاویرو حضرات نن نقل شو نګه ما فی دیوم دی جمع سودیوم دی ته وی یو خبره تمبل پستهل شید دینه عجوبہ دی بیگانہ بل شی ولاه تو خبره نته یو دی ہے او تل شاں ها انا عجوبہ د او د منگی ھی Clayore static three- страхi aniñśay, germany mêmes re staple ۖامل tax hén Jetztyabil Ćudâu hi k warnha și lle vritos Sammy cu ayah navy zafari videre at tim samsale, aiобрinacz Monta 거는 nic bricks maha righte Atyreen Vance Revanine هما كحيد بن عباس يبحثان من غير خوف لا سفر <تصفيق> او خوزر نو سفر نو خوکنو مطر نو او دخير سفر مجنه جمع بنا صلاة ان کے للا ابن عباس ونوا وقال اليوم مشروعون انك سارعوا الى الصلاة الصلاة وقال وملقي موزم لشاء اتعلمنا بالصلاة منتمون خير وقد كان النبي اسلام ربما جمعنا بالمدينة حتى الى مكة تشوروا هيا وقال حتى بين وقال حتىنا عن قال قال قال عمر اجل سير في رمضان عدت ايتاشوا عدت دکا وقت کانا وستو سرخا على بعض اهلی دتا اطلاع شروع د زن احل دلما تیچار دو دو دو بیدا و فسار حتی قریب و شفاق جای پریوز ماخان کی مرگر توازن اکوه لسلات فا باعلیم حتی از آسر علیه فقا قالا انی رایت رسول الله صلی اللہ هانس را ت المغرب دشاان ما بنه هم هم په شفق نه پرې و قریب و ما خو پرتي معو ک بپ مقصن خو ع د سفر هم دی ووا او چې ج برونو در عدرر د سسته ام او بين قال او بين قال حتى قال قال حتى قال قال حتى بن عياد عن ابي عن ابي نجيه عن اسماعيل يريد الى قال كنت معي ومره جئناه ضرب قال بنو ما عنده خبر الحكومه مشروع فَنَذَرَ فَصَلَّى فَتَوَلَّى ذَلِکَ بیازو شَبَق کې هي بیاز لوق بیاز په شَبَق کې دښنه نه نه شاته پسما که هغه د رسول الله ﷺ په لويایا او دې ما ا در سحت د پاره چ سہولت راشي دا د جایونه دې دې څنګه ام سره دین دي دا ورو دا ملو مڅو او يه قال متذابي د عبد الرحمان فرحت ابنانو اي نور حمادي قال متذابي پریبا یانی بلادا او دې ماړه چې نو لیکن مېم تاسو تقریبا لر دوه میاشتې کې پاتې دي کو باسه په چې حق علي باسه نیم تو کده هیڅ وي هغه یې باه خړې او دې کتاب خاطر چې غنبه